إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا من سيئة أعمالنا من يهل الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله واحده لا شريف له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد fa inna asdaq al hadithi kitabu allah wa khayr l hadhi hadhi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa shabhu l umur muhdafatu ha wa kullu muhdafati al bid'a kullu bid'ata un valala wa kullu valala tuntunnaf wa lajatun darua sada flasib nalainu allahutma darua profes ima rizotan allahutma sallamu ala qatilat harukullahu Për të qenë të qartë Allahu i modhëruar në sembanim tonë të mësimin e parë, pasojse në mësimin e, në e dytë kemi treguar një rregull që ekziston te dietaret në lidhje me emrat e Allahut subhanuhu teale, i cili thotë në, pot, në kusht që emrat e Allahut i modhëruar se jenë të ndryshëm në kuptim që të quatë të tjenë, emër të Allah. Pa mund kemi disa emër të Allah të madhërua në kuptimet në gjashmë. Sëpse, nëse marim më në qëtë ashtu të kemi tërguar që ato në dhe vërtet nuk mund të kënë kuptim të barabart në gjitha aspektët. Në gjithë njërë të naturë mund të tërgoj, që nuk të nuk të tërgoj në emërë tjeder, mirë po, Njohje njerëzve është e konfizuar e në ushtë dhe në nuk arindot të bëjtë ndalimë të, të duhurra ndër njëtë të rejmërëve. Së që më më dëruar, oa ka tërguar e thënë njerëzën në gjuha në arabe. Edhe në gjuha arabe në shumë gjuha e gjërë. Ka në të shumë sinenime. Si kurse ka në më hëndë dhe formët të tjera shprejhërët. Edhe djetarët faktë që kishë ka rëndë në kontradikta, a më të vërdit ka sinonime në gjurë në rabë për nuk ka. Djetarët ka rëndë në kontradikta djetarët gjurës. Edhe, dhe më dhe një në dyme djetarës, një në një një një në thotë që ka sinonime, si përshëmën dhe më në sinonime, për shumë, për shumë, në senonime, ka një përshëmën përshëmën, kërështë e një shëmën e shëmën e shëmën e shëmën e qëri që në sinonime sëpse i përkapën të njëtës njëtës gjërë. Të që në sinonime. Mirë po, rëllitëti është që gjumë në gjumën në rabë nuk ka sinonime. Jo në aspektin se nuk e të vistoj i fjalë për një të njëtë njëtë njëtë, por në aspektin se gjdo njërë për i tyre shprejnë një dhe që në shprejnë jetra. Për ndaj, në gjimë për shumën për dëshurin, gjumë në gjumën në rabë Të gjithash shprehin idenë e dashurisë. Ato bien dakord të gjitha në aspektin ose në përfathomën e rënjës së çështjes që quhet dashuri. Një vajzë mirë për ty tregon diçka që nuk e tregon tjetrën. Në social përmund diçka që nuk e tregon tjetrën. Që lloi dalin në tema e ishte thjesht për treguar idenën gum çinuka. Nuk mund të them më të kemo Allahu Taala sepse tash kur në arabisht. Edhe pse mund të kemë emra në kuptimin e ngjashëm dhe nebrë këtu shkroi një ide një ide të së shpirtit tjetri sepse nuk di diçka ngjashme mirë po dija njeriu të masa është të kufizuar dhe nuk ka mundësi ta shprehë ai dot ndallin që kanë në natyrën e vënë prandaj këtu po thonë domethënë dija e gjerë disa dietarë që mund gرفjesh, të ngjashuar duke shmenduar në shpellime të thella në lidhje me këtë gjëna edhe shpjegimet të thella mund të gjesh në Kur'an që në fund diçka dot tek çdo më tez domosdoshmë të fsihet në ndonë libri ndo më shgjutën që putë për Moraja. Idèja është është, mundë ficar ditë e poetëat e mawerët alul luhë xë, e antë aymat Allah, sape la ūqana wa ta'alegë, e ma호het ilë 2020. Emo petëri duke hasë që должë që cambië. që disë që se ridicë. qëll li je pasë që alë që ëjë, që me l suppose që cu camëmë, që që gemë të velë imë që drejë. Kërdojme të rejmerë në parë, el kadhiru, el kadhiru, el muktedhiru. Këtimi gjusërë, të këllëse kadhiru, kadhiru, el muktedhiru, el muktedhiru, të rejmerë ka në origin në një të levetëmë, i tila në gjë në rabë, shprejë të në tenë, el kadhiru, ose el kudra, ki do të tët mundësi, ose porës, për dëbruar në në qëta këshme nga shpikuar dhjetarët i Gjuhës, si Ibn Mungori e t'Tiel, që nga dhjetarët në nëndë Gjuhës a Amërë. Gjithashtu, tjalla kadër do të pëtë të përëtsosh njëshka. Të përëtsosh njëshka. Tëndaj dhe Profetës sallallahu sallallahu sallam përënë në hadithin sësak, i dhaghum me alaikum ul gilalu faqëduru lahu. Nëse hëtë ghanër, Nuk shikohet do të në vëndë që ka re, atëherë, uku, duru, lehu, ka vënd gjitharë në shqyllime, i hadit do të të të pësojnë shabanë, në në të rrëdhjit. Në fele kader, gjithë të të të të të të të të që këtë një. Gjithashtu dhe fele kader, ose të kudëra, se në në të të gjashën në njëri, gjithë të vetëme, do të të të të të të të të të të të të të të të t ka sektuar rrgjë. Dalimin në rrëtë tyre jma, dhe që ka dhërë Allahu, suhanahu ta'ala, Elqadir, Elqadir, Elqadir, hmm. më si kado el më thënë, si më bazë dhë dhë dhësit të më më më kajanë, dhëllimin të rrërë së, Elqadir, më thënë, më thënë, i ku që i shmi, dhe më thënë, me të reguë, të, të regosh, të, të regosh, që diush, e ka të përcinë e fëqisë. Kuzel Kadir dhe Muktadir, këto dy emë pregojnë formën po e exagerimi, dëse ma në mund të kemë të thonë dhe e tjetër që kërë temi exagerimi do të thot që është e, në mund iluzion, a e shalitet. Kemi përqëllimi fejnën e exagerimi dhe më thënë që pregojnë një zmagdhimi, përëgjnë një që pregojnë një që pregojnë një që pregojnë një që pregojnë një që pregojnë reale është shpjeguar se xhaxhi një vetëtor i djus, njëto ka gjithë një tekafa e Ibnul Athiri i cili ka shkruar librin El Nihaya fi Gharib al Hadith qod Ibn Athiri el Qadiru wal Muqtadiru wal Qadir qetre mohu nema qalo subhanallahu teala ata trekojnë qe Allah subhanallahu teala ka fuqi dhe mundësi të pakufishme për të vepruar për të krijuar e thot Ibn Ethiri, të emri Allah të Kadir, të regon që të fëshia të shumë e madhe dhe një të regon e dhe El Mokhtedir. Thot Ibn Mandhori, në ibn e tjerë Lisan, Lisan al-Arab përsh në fëllora, në gjurë në radhe të cili, është botua në disa dhe botimesh, botimi që është minjo e sotë është të të të mëdhin vëmimë, fëllor i gjusë arab, arabi së arabi, nuk është aferë në bëjnë, kamu ngersai e ka pragonu sa georgjuar va bet potimu no manguin te libër el qadiru wel qadir pot ndjema që përvojën e citat të Allahu subhanu te ala edhe çu ti është që çutë kudra çu do të mundi ose vëshë ji dashu sot mundi në kuptimin e tekliesh dhe të son saktimi Po pasë tregon ai kur Allah subhanahu wa ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah vërtet gjërat kush i është i mund të veprojë ata, por çdo gjë. E Fodi ibn Mundhuri thotë që ai tregon që fjala Qadir do të thotë që Allah subhanahu wa ta'ala ka kush i mund të bëjë. Apo kush. Kto trema në mundësi ka nga Kurani nderuar emri i Allah subhanahu wa ta'ala al-Qadir që ka bërë El -Kadir. El -Kadir ishka, ishka, të ndëllimën e temet El-Kadir dhe El-Kadir. El-Kadir është njëshka dhe El-Kadir është njëshka dhe El-Kadir, në të, të muhëndërën dhëndyrëma, në basë speksit të dhe. Emri Allahu Subhanahu Wa Ta'ala dhe El-Kadir ka ardhë në Kurën dhëndër dhëndër një herë. Pesë herë në muhëndër në formë në qumës. Në nësikur me të në shështë shë përmëndurë, në që Allahu Subhanahu Wa Kultura e jetës së mënit që popullos subhanallahu tealayn e alam, vetëm më jashte pes, kush huwa alqadir wa ala yeb'ath aleikum azab min fowqikum. Qut Allah subhanallahu tealayn thua ju Muhammad, Allah tashigujishin te dërgoj juve një dënim qasipër ose te dërgoni dënim në poshtë, poka mutuaj me të kundërs. Ose te thundat, thundat te rroj juve dhe te futsi juve në në fitën e një tjetrës. Shiko tho se si u sillën me argumentet që ata thonë. Po dendet, tuaj ai është puzhizmi që tu sjellë vëndësim sipas zakos. Isha tho Allah subhanahu wa taala, a wa laysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadiran ala an yakhluqa mithlahum? Bala wa huwa al-khalaqu al-alim sura yasin. Tho Allah taala, a nuk është i fuqishëm ai që ka krijuar qiellin e tokën, që ka krijuar këtë? Qosio Fatullau subhanahu wa taala ish qinjuesi i vitit. Sot duhet të tregon që Allah subhanahu wa taala ka qetën Qadir. Një mëditor i Allahu ban tare më qetë është El Qadir, ashtu men Quran 45 herë. Pra këtyre viteve kemi edhe të Fatullau subhanahu wa taala, "Welo sha Allahu la dhahebi bisam'ihi wa bisarihi inna Allahu ala kulli shay'in qadir." Surat Al-Baqara, ajeti nomer 20 që për të ndonë për Allahu formër, të formethë dhe të gjimin dhe shëkimin, sepse Allahu me të vërtet për është dhe gjërë që pëqishën. Gjithashtë të thot Allahu, sëmë bërën dhe kare gjithashtu, 128, Ejnë mëtëtë kuru jetë i bikumë Allahu džemian, inëllaha ala kulli shënin qadir, kudë që tjenë një, Allahu sëmë të që të të që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t sepse me vërtet Allah subhanahu wa taala po dëgjojmë këtë surë emel mawtul muqaddir el muqaddir kam qe te tre poema origjine tyre ka një qendër vetëm ashtu mundu quan ka ta rrye kultura e jetëve kemi një fjalë Allah subhanahu wa taala wa kana allah ala kulli shay'in muqaddira dhe Allah po dëgjojmë i plot kërcishum edasto kemi da jetën në sura al qamar qala allah subhanahu wa taala inal muttaqina fi jannatin wa nahar Këtë të dërroqën janë në gjënetë dhe lëmejë, fi më qa adhësirë i qenë ndë mëllikim mëgë të dirë, të të janë në vendë qindrimi në të vëdekës, kënë nuk ka në të gjunaha dhe nuk ka qëtësi, të kësënduës i marë dhe të dyr, tek i <të, të të tjaj, tarë, القadir, të të të të shishme. Në ndë mëllikim mëgë të dirë të kësënduës i të të të të të shishme. Ka thënë që gjagë, një përgjitharë, E, është të të fëqishëm për, për qëpar të shirona që i të hrënë. Qëpar të shironë të bëjë, ka mund të të bëjë. Nuk ka asgjë që të ndëllojë atë, edhe asfushë nuk mund të iki Allahu Subhanu wa ta'ala. Ka thëni mamë al-Khattavi, prajimin Allahu të al-Kadhir, Allahu Subhanu wa ta'ala ka përshkruar vetën e ti me të emër, që a i është i fëqishëm për qëpar të shirona i, edhe nuk mund të kondështoj atë asfushë. Dhe asë nuk mund të ihjëgjë atë jështë. Sikur se nuk mund të lodhët dhe asë nuk mund të hempët. Pra të që të dishore në Allah s.q. Eme i Allah të në qadrë gjithë shumë të vidhe me këptimin të saktuës. Gjithë Allah s.q. haqadarë nështë njëa në qadrënë. Në këpëm dhëmën të saktuar në një një një. القادر انو قوتين انفكتور دي باشو. فدي ما به حقيو قادر شوتهي يصير كا قوت بلوك. اد قويه استثئيه اتجن نسبي. ندرس برئ من الله القديه كفني ابن جرير الطبري. كفني ابن جرير الطبري ملينا من الفيلم كفني الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لذهب بسمع ما تصور من الله على كل شيء قدير do të sa të shohim se Allahu do ta merrë gjithë dhe shikimin Allahu për çdo gjë shqiptish. Po ti blogjeri Al Allahu subhanahu wa taala e ka e ka përshtur vetën e tij në këtë ajete me tërthësisit madhe që është thelsi i fushis për çdo gjë. Edhe pikërisht në këtë ajete thonë blogjeri që ti parlaymë një pikët për dënimin e ti që, që, që mund të mund të hedh në natyrën për shkak të gjunave dhe, dhe më pas se pomendoj të bëj edhe u të regojnë të ajeta Allah Suq. që aji ka përshirë në të gjithë a në këta edhe ka mund të të amare dhe që kemi. Të të më mënë këlejni, El Kadir do të të të të aji që ka pëshirët lotë. Dhe pëshirët ti nuk mund, mund të i pëshirët ti në as një aspekt dopsi. Dhe dhe në manë Saadi, në lidhë më emën Allah El Kadir, El Kadir quët aji cilë e ka pëshirët lotë. Bërën të dhëllimë një të të al-kadir dhe al-kadir. Al-kadir të të të rgua në formën e dhe gjerimit. Dhe më këtë të të rgua është për një person që është shumë i përshishëm, nuk të al-kadir dhe al-kadir, sistemi alim dhe alim. Alim dhe të të ditë, ku se alim dhe të të shumë i ditë. E kjo është përdojnë gjënë arënë. Të të të të të të të të të të të të të të të të i dhe jetë gjëme si kurse dhe gjëme fëshinë të jerdesë. Në t'jë një njëzit për të logoritur e ta, edhe nëse dëshironëti të bëhet nishka, i thotë sa i të bëhu edhe jërëbëhet. Në të gjithë të allahë, shumë, halen, të rëgëmë fëshinë a Allahu Shumë Kallat. Ndërse emre Allahu të muqë të, të të dhjetë, gjithë ashtu e muqë të dhjetë, të rëgëmë një farë egzagerimi, dhe më të më të më të më të më të më t sepse është një rrimë në gjurë në arabe, që të thotë gjitho me shkronin që mund të ishtohet fjallis, a jo ishtohet me kuptimin fjallis, për shumë fjallën në gjurë në arabisht e të ka dhe arraf, ose të ka dhe arraf, që të thotë me fasë mundësi, me fasë përshqipër një shka, dhe një këtët dhe arraf, që të thotë me ratë që është mukë këtë dhjith, që është emri që nëzire për shaharie, që të thotë për një një që ka më tepër së sa t'eshtë fëqie, pa ne ka më një rajë një që përfinit në të rasës që fëqie t'eshtë e të osë. Ka të një më më në këlejme në lidhe me e me në Allah s'u përna talën mukëtë dyrë, ka qytu në Allah s'u përna, ka qytu vëndë në një mukëtë dyrë, sepse a i e ka shpashur fëqinë e ti me vefa dhe di, që e ka shpashur me prijesë adhe, edhe tullën gjithë ka përë, ku kryo gjithsej kam ose ka mundësi të bëj një gjë në këtë kohë për sa i përket emrit Allahu subhanahu teala el qawi fatan el jauheri ishimë gjithashtu gjuz el qawi nënë falë el quwa el quwa ashtu që ka tres dobse vë dobse do të thonë quqi quqi ka tres el quwa do të thonë quqi dhe el qawi do të thonë se Allah subhanahu teala është quqi gjithashtu kemi edhe një emër tjetër e të përjesë të cilë është el-metin. El-metin në gjuhën e rabe vjen nga fjallë metru në shqey u që do të thotë ngurëtësimi të gjuhën e rabe këllë e metën dhe thotë kër diqka bërët ngurët, e fort, e pa kujeshme. Këtu që të rejma e të malë të shohan të halë është el-metin që do të thotë që është i fuqishëm në qeni në ti وذلك انكار بصيرتي من هذا الجانب لا نسكو فبصيرتي هي مطلقه امي الله القوي اسم من القران منتهر فترى يهدمت من يهدم من جسد الصلب فالله سبحانه وتعالى فذل الاله فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله فلقدهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب فالله سبحانه وتعالى Në mundër në tregobër për mëshrija, dhe dënimi joj të mundë nuk jetë si dënimi i familës e faroonit. I getë faroonit. Edhe ta që ixënë dhe paraturit, të cilët i muhuan e jetët Allah dhe Allah dhe dënojë, të shkabijunahër e të tërërë, me dërëtë Allah shëpëshishëm dënë një sërrat. I dhe shkabë Allah dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Me të të vërdetë allahu është al Allah me Allah kuqishëm edhe fitimtarëm i dhegjëmë. Ndëse ebër allahu të elmetin, është transmituar vede njëherë, ka allë vede njërën kohan në sunën dhe arjatë që thotin me allahu është rëgzatë të të të uvët i elmetin. Me të vërdetë allahu është të kunizduesi, posëduesi i kuqisë edhe elmetinu, elmetinu që diktotë i pasë të në shumë. Edhe kuptimi domethënë është të gjasëm me këtë që thon, përndë të imnoxerili po bërin në lidhje me ajin që Allah subhanuhu teala inna llaha qawiyun shadidul iqab, Allahu ju qetësoj. Ëndërshkuhet se edhe po të imnoxerili, Allah subhanuhu teala është i tot përgjithshëm, nuk e mund të askush, nuk e kundërshton takimin e tij askush, edhe takimi i tij do të depërtojë të gjitha krijesat e tij. Vendimi i tij është i rrept për atë që punërtaje kundërshton argumentet e tij. Tot i plotë dhiri në shpjegimin e këtij ajet, që do të thotë ja jetë që askush nuk mund mundje të dhe askush nuk mund të, njëtë njëtë njëtë të i ikë dënimit të tij. Tot i ibn Qutayba, mbejtëtarëve do mund vënë hershëm, el-metin prej Allahut el-metin thot el-metin do thot el-shadid ul-qawi do të qafyesh me qetësimin. Ka thën Zexxax, që emul Allahut el-metin të regon e këzegjerim, në mërëtën, si shtë amë përshënë, alirë, qadirë, edhe më t'in t'injë t'injë t'injë. Edhe, dhe të të të të t'injë t'injë, kjo e mërë të regon, në fa Allah subhanu wa ta'ala, që fushia e ti ka rritu gradët absoluta. Kështu që Allah subhanu wa ta'ala, nga hana e plotësis, së fushis ti quhet këwi, edhe nga hana e të tëllësis, së fushis ti quhet më t' që farë përfitojnë me për këtyre jema dhe? Gjitha jema dhe më të regojnë një dhe të njashme, të tila është që Allah s. m.t. është të këqishën për shdijë gjatë. Për këtyre gjerove që fitojnë, së parë është njohëja e këtë një realitetit mabë, të cilin nuk duhet të haroj dhe nuk duhet Mos di as kush. Për, për fundas të dytur për gjithë ata që i kanë dhënë besës musliman, i tashëm inshallah, të falëtarë për pushtimin e përgjithshëm. Sepse nëse një njeriu nuk e njeh me vërtet Allahun, të Allah, falëtarë me çdo cilësi të, të, të, të Tij, nuk e ka vlerësuar atë që i dhuhet. Nuk e ka vlerësuar Allahun subhanahu wa taala, ti që meriton ai. Kjo njohje nuk bëhet vetëm me gojë, të bëhet me zemër, me gojë dhe me çmhyr. Në sëtrimet vërtet dhe në gjyhtorën e tuaj, nuk e vlerëson Allahu duke pasur 3% friq, e kia, ta lëvizë në ato si duhet. E thonë Allahu subhanallahu teala, "Wama qadara Allahu hakka qadri", duke i thënë sulallahu se gjithaqona ti. Ka thënë Ibn Al-Absi, "Ky ai një ka zgjitur për mosbesimtarë, do të thonë për mosbesimtarë. Ndërsa ai që beson Allah subhanallahu teala, beson që Allahu është i të përhishëm për çdo gjë, beson që që të të të kishëm përshdëgjë, dhe në beson në gëbërë dhe ti, dhe në zemërë dhe në zemë në ti, aji e ka vërsuar Allah subhanu wa ta'ale së që, që mërëtojnë e inë. Këta jetë që thotë nuk e vërsuar Allah, Allah subhanu wa ta'ale ka përmandur tre herë mërë. Dhe ka përmandur për të kësirë përgjigje atur që më hojnë që më si të sitë Allah, që më hojnë me madhështinë Allah subhanu wa ta'ale, më përgjithësi, e ka trekuar, të reguar gjithështu në një jetë tjetër kunder më shërifët të cilët i shëqohenë Allah Subhanahu wa ta'ala i dishka tjetër, sepse dhe kjo në të vërdet të regonë që ata se kanë versuar Allah kështë shëmëriton e i. Edhe treta është që këta jetë Allah Subhanahu wa ta'ala një jetë të njashë më përgjithështu e ka të reguar si kunder përgjithje, kunder atyri që më hojnë zbritjen e librove q Për gubën e parë, që muhojnë më nërëshimë Allah, al Oman qadrë Allah, haqqë qadrë i hi, Oman qadrë i hi, oman qëmi, Qadrë dhëtë hu, johë i qëjama. Tëtë Allah subhanu wa ta'ala, Ata në gëbërësën Allah, që nërëshimër e tonë a i, Ndërtohë që gjithë toka është, është më dorë në ti, Në pëllëmbë në ti, Dhjitën e ljëkinit, Dhe që e të paloza në, në, në tjë, të të tjafën në ti مثلا يقول الله سبحانه وتعالى إذن لكثا سبحانه وتعالى عما يشركون فتشطات الله ولا دل... يشهدون مثلا القول مش ضروري شي نيريو هو نوك يقول الله سبحانه وتعالى تذو normally شي غماضوس تذو ممكن يا في شي نتي تذو ولا نوز افريكا تذو الله سبحانه وتعالى سكونا فوجيجيه كونوا مشريكه والتي تشهر الله سبحانه وتعالى ديشكا, ديشكا يصور حج يا ايها الناس قول بماثل فاستمعوا له تقول يوز يوزن شيئ ما دجوين هذا ان الذين تتبعون من دون الله ليخلقوا بابا عطت صله في يوز ان شاء الله ما نكره هذا تسمين ما نكره هذا تسمين دونك كان في شيش الله سبحانه وقال وجدت نود ونزدت شيش الله سبحانه قال ما نكره هذا تسمين ولو اجتمع ولو اجتمعوا له اذا يصور مبليدا تجيبس Koj jesku dhumur tuba bushai la yastaqiluhum. Jo von kaishme ata yatayn, zemu do bu caish. Ai se siguriza to mala tiro diçka, ata nuk e von nuk e ken do bashme. Nuk e man do gjë për njes. Wa hu ttaleb wal matub, do bu shinjhi ai cili lutet do bu shinjhi te cili te luten. Ma qadur Allah haqa qadrihi, ata nuk e vlerësojn Allah subhanahu wa taala se meriton ai. Inna Allahu al-Qawiyyu al-Aziz Allahu i ka të fuqishëm dhe është i vërtetë i mbajtës i të gjitha. Në mënyrë që Mandeja e jetës Allahu subhanuhu te gali tregon njerëzve që vetmi që është i ka të fuqishëm dhe ka mundësi të krijojë ishallahu te gali sikur se tregon që mos besëtarët me që nuk e njohin Allahu siç duhet, nuk e bëjnë lutjat siç duhet lukën ju huçi në rezervuet prandaj edhe i shoqëruar ti diçka po ta jini në si duhet Allah subhanu teala nis te pamundur ti shoqërohesh ti diçka djithashtu te Allah subhanu teala sure al-anam ma qadara Allah hatta qad al-liza qalu ma anzala Allah wala basharun min shai'in dhe faide e xhubuar dhe te mos artikulohet qe duhet niprit qytutve kodelegota me musliman ne Medine Dhe i tha musimani, ju e keni në libërin të uaj që një ka zbëjtë për Musë s.s. e keni të mundë në profetën ton s.a.s. A tërë përvej në atë qëpute, e më hojë edhe liber në musim, dhe thë një ka zbëjtë për Allah u njërë zanëzja. Të në gjë e konfenderonë Allah s.a.s. si mos njohje e vërtet të madhësit së ti. Mësa Allah i madhëru e në duke e njërë të katë. Ujë qendjes pas çdo biku, krijuhet apo injenit dark. Në thuhesh që Allah subhanuhu te ala nuk i zgjidh njerëzën e lirë do të thotë që Allahu i ka krijuar njerëzit të gjithë këtu në këtë botë. Ëh, që bien kundërtim me urçin e Allahut subhanuhu te ala. Ne kemi ne fort që i fornë mësimet e kaluara, por urçin e Allahut më dhëruar. Huaj ndër hyjta të cilat ka treguar në tonto që Allahu s.t. do të verësuat si shduat edhe të gubënjës nuk e nuk e nuk e nuk e në verësuat Allahu s.t. Pasme to, nga Bukhariu dhe Muslimin, pasme to Bukhariu dhe Muslimin e Ibn Mesudi r.a. se një për djetarën dhe qëfutve i ta Profetet s.a.w. O Muhammed, Allahum i madhuruar të të një gjutimit dhe ta vetë do të vendohë s'yed një gishtë. Një malisht, do të besuat si të sitë Allahu s.t.a. pakën si, i besojnë edhe kashë që rruga e selefëve, rruga e profetit sallallahu alajhi wasallam, sahabëve dhe rruga e tij ura, që ne besojmë që i besojmë argumentet e ngendarë të papunësi, papërdur sesian të thit Allahu subhanahu wa ta'ala. Tot Allahu më dhëruar ditën e gjykimit, i, i vendos gjetin një gishtë, tokën në një gishtë, malet në një gishtë, ujin edhe edhe dheun në një gishtë, e të gjitha krijesat e tjera në një gishtë. Pastaj i thonë to në tot unë më sunduesi U në më sënduë, se së nduose, të dhe Allahu Subhanu Ta'ana, dhidrë një ti. Kërë dhe gjithë, të gjithë profetë sallallahu a.s.m. kjeshi. Kjeshi si pohim pra të fjalin që tha këtë djetarit që futve. Pastaj, i lezoja jetin, dhe mësa duke dhe më kru që lezoja jetin, duke dhe më të një ibrimës rroti, ose profetë, ose nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk Dhe të e jenë që thotë Allah s.w.t. Huma qadrullah haqqa qadrihi dhe nuk e mjërësu në Allah se që më jeton në dështi e ti. Edhe po të përfetëruj besimtari më dështi në Allah s.w.t. dhe fëqin e të të të madhe që kosh shparin që një të toka më të në që kosh këtë në hadithi ka për të shpalosë më për atë e një fëqin dhe më të në fa përfetëruesh me për njeri dhe nimi Allah subhanu wa ta'ala dhe nimi di në huqia di rësmetohet nga profetis sallallahu sallam se ka thër ditën e gjukimin dosilat gjehenemi të cilin e tërheqin 7 dhiti me lajke ka, ka 7, 7 dhiti me lajke ka 7 dhiti me lajke Ame ndo pak të gjithë një kryesë allah, të që të sinë e ka të regjeturë allah, së gjenim, të mundë dhe së në të arës. E ka kryurë allah, të mundë dhe mundë dhe së në të arës. E shkryesë allah, se fëshishmër është, të tërheshin 4 milion, në mëzga bosh, 4-5 milion mëlajëke a vërsishtë ose në më shëhërmi më shëhëmërëmës. Gjisë kjo të rëgonë për fëshinë allah ti ka krijuar të këngjës ka të mëdha. Përqonda Allah subhanahu wa taala Kur'an po jeni thot i dha rahat nga një مكان بعيد نسمع له تغير و زفير. Qoftë kur ti shikoj xhenemin mos prezantarë do të dëgjojim për për xhenemin po shollim. Po shollimi është fryrje. Xhenemi ka po shollim dhe zhfryrje si zemërim për atë që kundërtuar Allah subhanahu wa taala në dhija. Allahu i profetëve thënë t'i tregon që Allah i më dhëruar, i thot Gjehnevit, ti e dënimi im dënoj ma të teje ati që dëshërui për rogëve të nimi. E mbushë Allah të përkana ta me Gjehnevit me mërbisëntarë dhe me njërë që e ka kondusuar e të, dhe në fund farë vendosë të mënetimi të dhe dhe thot Gjehnevit mjatë. Në basi, i thoshte, a ka më, a ka më. E gjithë të tregojnë në hëmë që kjo është vetëm një të një të një të njësë Allah s.H.T.A. Se a kushishme sa më dhështore që është ta frikshme që është për njërë ju. Gjithë që të da bëjt besimtajnë që të dhëri dhe zemërë për të kujtoj më dhështinë Allah s.H.T.A. Një për gjeratë që, pëshia, është, që në kushishme sa më dhështore që është ta frikshme që është për njërë që të gjitha argumentet për fuqinë e Allahut më dhëruar, sikur çdo argument dhe për besimtarët, e përloqën çdo logjik që duhet të vëdëgohet në vepër të 100 njerëzve që të mund bien në të dënimin edhe shkatërimin e Allahut subhanallahu teala. Ne tregon Allah subhanahu wa taala me popullin e Nuhit alayhis salam se thuhet: "Uhi ila Nuh, Nuh inne la yumina min qawmihi illa man qad ama, fela tabda isb men kan yafun." Po do ju shpao duha bale selam, ti nuk ka bë besuar nga populli jot askush përveç atyre që kanë besuar, andaj mos u shqetëso për çfarë bëjnë ata. Pasi do Allah subhanu teala hatta idjaamu naufa tanu. Dhe dhe se sot kur erdhi urdhri jonë për fitoje pak numu alay selam, ndeti nices ne përzgjidhte popullin e këtij. Niktoja tani mistam, ti paralajmëroj dënimi i Allah subhanu teala. Ata nuk dëgjuan dhe sa fundua Allahu, kanë bërë të shpallë ata. Stop. Bërosh do gjithë këtë tasheta për ta është thuar dënimi dhe do zbejt, e dëlimi, allah, të zbretëmitë të dënimi Allahu subhanahu wa taala dhe lutuhut alayhi salam Allahu i, allah, i dhëruar kur të shikosh që prej furrës së bukës dali të dalin ujë do të sportej ujë di se ky është fillimi i dënimit për ata që kanë bërë rrugën e rrugë të mi për të ndalë fjutat anamie sepse unë kam të kuq që do të shkatërroj gjithë rrugën e popullit kjo do të ishim fillimi i dënimit ishte shenja që do dilte ujë Qullat shpëgjim shpëgjim, në djetarë shpëgjimin djetarën? Këthën djetarën në shpëgjimin e ajeti që thotë Hatta i dhe gjemur në më afarat të nërë. Dersë e kër e rrë një ordër një dhe dhe dhe do li ujnë më furi në furrat në dësë, i thamë Nuhat a.s. Kullë në shmjër fiha në kullë në zaujënit nejë, po të merën të në nëmje për gjithdoj gjëjë në qiftë, po ahmeke e familën tënde, përveç atyre që E ka shkujtur Allah që dhe e në shkataruar, që ishte gruja ti dhe gjali ti, o men, amen, men, me bedhe që i të shkudat e që kanë besuar, o men, amen, mahu, illa qalil. E dhe që besuar atë ishte shumë pak. Të pa fitëroni pak, të ta u mendhe, kërëtë gjithë të hypit, dhenim e mahu dhe tukë ardhur, për të shkataruar gjithë banuat të tokës, hypin nuk, a.s.a. me gjithë besim të arët, atërë gjithë dhenim dhe në mëtu dhe është atë lindur dhe zemrimi i tij në kohën e kundërtoreve më të vjetra. Qënë se Allah subhane ve teala pas, dhe tha: "Qëndroni në emrin e Allahut, me drejtimin dhe me ankorimin e tij." Allah subhane ve teala i thotë hyjni në të me emrin e Allahut është është lundrimi i saj do të bëhet në emrin e Allahut, do të dëshorohet, do të dëshorohet Allah me emrin e tij gjithashtu. Inna rabbil ghafurur rahim. Zoti i mushfalës më shërbues, kundër kundërikut, kundër besimtarëve. فَتَضَاءَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي بِفَضْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى طُقْسَ قَصِيفَ عُيُنٍ يَفُضُّ قِيَامَ السَّرَاقِ وَهِيَضُ الْمَاءُ وَنَذَلُوا عُيُونٍ وَقُضِيَ الْأَمْرُ بِالْهَوَائِي كَثِيرَةٌ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُدِيٍّ أَن يُرْسَلَ نَمْلٌ مِنَ الْجُدِيِّ وَقِيلَ وَعْدٌ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُوَّةُ لَأْرِقِ پُوبُلِ نُزَارَ كُتُبُ مَوَ بَوَ بَوبُلِ پُوب Që çdo kush mund të thonë Allah subhanahu wa taala, ndallau i plot fuqishëm, zhrydhë dhjetën e tij. Kjo është një prej muslimëve që ka thonë Allah besimtarëve që ta ken frikë Allahun e mëdhur dhe fuqinë e tij. Gjithashtu na tregua Allah subhanahu wa taala me qoful aadet, qofot, welma jamoona najina huuda walliina amanu ma'a rahmetin minna. Dhe kur erdhin kur dërjon ne e shfutom Hudit dhe ata që ishin besimtarë me të në mëshirën tonë. Ona jinehu min adhabin ghaleem. Fatadanish qotuma tani ndëlimi i madh, ndëmi i trash. Kilka hadu jahadu bi ayati rabbihim wa arsalu rusula. Këqish popullit Adit, sot Allah subhanuhu teala. Këqish popullit Adit, të cilëve i mohuan ajetet e Zotit tyre dhe i kundërshton profetët e tij, u utbiu wa ttaba ama kulli jaba'in ani ndoçin, ndoçin murdën, ndoçin domthon Mendër njerëzë, më ndihoi njerëzën që ishin në një çik, ku muftuat e unë me Allahu subhanuhu teala. Qutbiu ki hadi dunya na'matun wa yawma qiyamati ala in hadha kafaru rabbihim. Ala ala bu'da li hadha qawm hud. Te Allahu subhanahu teala. Edhe basq dënimin e Yusufu Allahu subhanahu teala të tëpëqishni popullit të hadhit. E pasoi dënimin e tij me lanetin dhe mallkimin që u dhën ky popull, ti populli në po të dyja në botën tjetër sepse populli i 'adit mëdhurën rrugën e tyre dhe larg qoft populli i 'adit me mëshë Allahu subhane ve teala 'adit i kishin profet Hudin në Islam ti do të thonë qoftë Allahu subhane ve teala me popullin e 'adit sepse ai mohu çdo dhuratë që pushi moha do banë ma'adu testamu fil ard bi ghayri al haq populli i 'adit po treguon në mendimin e dhënë tokë pa drejtë e vetën من اشد منا قوه كوش ما ينسى من قشيشو كوش ما يوجيشو سنه كوش اش سنة. ما يوجيشو سنه لما نمضيي ما يجيش ريتو ديروا جات موروشي فرا كرايزا دوط باش كوش ما يوجيشو سنه ذا هاروته فاللهو شي ما يوجيشو ستا قالوا فالله سبحانه وتعالى اولا يرو ان الله الذي خلقهم هو شد منهم قوه قالوا باش تقولوا ان الله اللي كان كليورو هذاش ما يوجيشو ستا Po kanë me ayatë dhe nuk e gjeton për ta munduar argumentonë. A lougësi po e do të thotë pse do të Allahu subhane ve tere e shikojnë, sepse ai shikojnë krijesat e Mohut, do ta veten krijesat e Allahu subhane ve tere, vetë vështirëllë Allahu ka vënë. Ne tregonumë se ai që ka vënë të pushi rupi është në fat. Prandaj këtu ky është një argument që përdorin diellata e nesër xhamadet që dhuruesi një intensitet plot e meriton më shumë. Andaj ve Këtëllë argumente kam përdoj në Sefer Sajmim të jemi edhe tjerë, që Allah subhanu wa ta'ala ku lë ka të regua që dhudhe këtën njëri u jizitë në gjithë në aspektë, e si shqdhja, shqekimi, dhëgjimi, që të regon që Allah subhanu wa ta'ala i kahtë të të cilë në formë murëtotë. Qo dhëllë Allah subhanu wa ta'ala nga gjithë në të jetë për pobëdhë në adit, që që që që që që që që që që që që që që që që që Thetë Allahu Subhanuvat Ta'ala u bërgohën në të njere që përshëllën të kisek ish e një njëmë honu ju rru, shushorim shumë madhe në disa ditë qia, që të shihojmë ato i dënimin poshtëruas në të një janë, në njerëpër dhe dënimin e ahireket e shku në poshtëruas. A të e më ka përron një humurë, gjithashtu Allahu Subhanuvat Ta'ala është të në të rojë dhe fapu i të kjerë, në që e kondështuon Allahu në më dhe do Po Allahu subhanahu wa taala قالوا يا لوث ان رسل ربك لي يصل اليك. Ma sepapo te lutën ishin e njohur për pritimin e këtij që bënin, atë vepin të postën që bënin. Edhe gjithashtu Allahu subhanahu wa taala lutën në Islam të gjithë popullit që i thoin besim. Nëpërdorë, vazdhonin me të tjera. Derisa erdhi urdhja e Allahut për ata që po diskatohuar, erdhe me lajket. Te gjithë alay selam nëpër Fëmële, në fëmër e në të të një vetërinë. Këra morën vesh, popullet ti vajtë më të shpetë, supësa ta e kishtë në zakonë që seherë një personë njëri bëndë më të të pislikon më të matë. Edhe shkuan. Atëherë, Luthe A.S. më më mërzitë shumë se ishe në ardhë në mishtë të shpijet ti, dhe këta morën më dolin se të të, të të kryrin të të dhegje ka i shtuajnë me mishtë ti. Edhe, ah, se këtë kemë fuqita, Luthe A.S Atëri thon me laiket u lut mos u mërzisë sepse më i jëm të dërguarit të Allahut për të shkataruar këto popull. E thuhet se djalë Gibril alayhis salam, atëherë u di u bie sylba atyre që ishin prezente aty derën të Xhepë lutet. Edhe fondi dhe detajet më shkruan do vonë edhe. O ju hyj të bënë do i çaguar fare. Fa tallas na ala ayunihim. O lehtua. O qshin fit. O Allahu subhanahu wa taala. Për sa të Allahu më dhëruar Qali yaqul inna rasul rabbika la yasilu ilayka hanudud nami dërguarit e Zotit tonë ata nuk kanë parë arritur dot tek ty esril biehen ki biqatu min al-layl wanadqila qawm muhmin tatta ni fi't nafs wala yaltabid minkum ahad dhasqun min al-musakek qawm brapa domethë është dënim që Allah subhanahu wa taala sa do të vërtet të inci dhe këngëm brapa ai se ka dërsur këtë dënimi dhe nuk nuk mund ta domethën do mund ta pëlloidosh Nëse dëshmohet vërtetë ti jesh po aty personi besimtari i lutit, atëherë mund të fikë një baba. E thonjë që dita e mirë që Allahu i dëroi popullin e larguar në samhjet. Illa marat fatvezgues tani. Ju sa lou ka dëjuar që ata tekon por domosdosh. Ajo ka për të thyer popullin dhe ka bërë për popullin të shkatëruar. Inhu musibaha ma sadahum. Atë ka pasur goditë dhëto që goditja mund të ndodhë. Innabu waiduhum as-subh, alaysa as-subh biqareeb. Momenti i tyre është afer, ku në mëjesin, pa lukush mëngjesi afër. Për shkak ku vin dënia Allahu subhanuhu teali në popull në një kohë, topa për të, po vinë rëturë vigjenta në një kohë, që ato nuk e duhet përkuroj. Nuk e mendojnë atë siç ka ndodhur në Indonezi në, në vende tjera në mëjes. Në moment atë moment kur ata ishin në komandum, kur ishin duke ndukur duke bër gjumin e thell, gjumin e larghim ndaj Allahu subhanuhu teali, që të shkujdesin në proqitimin i tij mazel uçi padre më pasare u jem dënim i Allah subhanallahu teala zbërt dënimi i quçishmit i tot quçishmit nje ata që e kumëshkron urdhën e tij edhe kur të vet dënimi zi nuk nuk është të përmbajtshëm djitallahu subhanallahu teala la amlu ka inhum la fi satati ya'malun beto Allah më dhuar në jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam pothuajsa jetën tande o Muhammed atabid yeddehur në shpijtesat e tyre, dhe jo duke i duke hetur se të hutuar në shpijtesat e tyre e mëdha që kanë kundrit vërtetës. Fa hadathumus sayhatu mushriqin ludimur ata dënim tët ndër zinë dhe diellin. Perinë dhe dëllin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ja'alna 'aliha safilaha. Dhe ne ata Allahu madhrua e kthyer pjesën e sipër për poshtë. Fa anturna alem fi jawati min sajjilin min sajjil. Dhe ne huaj ata të shitrë në murve in në di kësaj lajete dhe mutawassime me këto ka argumente për ato të cilët janë njerëz logjikë shumë më të mundur ka thënë duke nuk e thiri e kam marrë këtu një çan nga Ibn Jeryi tabi thonë këta më gafon detajet që gibril alay salam mëori mëori nëse në disa fshatra thuhet që mund që në fëshatra, rëndi, të kenë në 9 fshatra gjithë votën e tij të cilë të dëgoj lutën e selam një morë Gjibrile a.s. gjithë tokën dhe tyre dhe ngriti lartë në qëllë. Ngriti lartë a i së tuhet, të të të bimë këthirit, ngriti a i së lartë, së të gjuhën me lajket, së dërat e gjenave dhe qenve tyre, pasetë të dhe ktheu mbapëshën të. E, e ktheu kthe Gjibrile a.s. mbapëshën të tokë dhe i fundosën të tokë. Edhe në këto moment që ngriti, u në edhe në dhe në në në në në në në në Si të dënimë. Në gjithë gëshkujtë që këshkujtë, që të këshkujtë për filanë. Që të shkujtë Allahu Subhanënë Të A'la. Që të këshkujtë për filanë, që të dënimë për Allahu Subhanën Të A'la, që të të dërebet kejqë që të dojnë për popullë. Gjithashtu Allahu Subhanën Të A'la ka të reguar për Faraonin, që fa për fundimit hidhukis të Faraonin. Gjithë të reguar që më avrëstinë Allahu Subhanë Dhe dhe Mbavu s.a.a. Këtë dhe arsër na Musa dhe hajatën e sultanin mobil, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Musa më argumente të kjarta, Illa firaroun e u melejëi të këfarioni të këfarie e ti, të të tebër u amra firaroun, miër po atë të dojqen urdhën e faraoni, dojqen qështën e ti, dhe me dhe dhe gjëndik të faraoni, që to është e faraoni që aji e rëzotin të tyra. O ma amru firaroun e bërër rësh e në Faroën ju ndërën dhe të të dhe të dhe të nëmëja. Jëllë të dhumu qawma muja u mal qiyamëti, fa u radhëhumu në nërë. Faroën të dhe në jyëkimit dhe i papërri i pobollin e betë, të përsa i qëja të në zjarë. A ju urdëronja ta dhe putënë në të në tëtë, dhe dhe i shkatarënë Allah s.w.të. U bilse në du mërrujë, dhe sa vëndë fyurje e keqe është kë, mëthën, vyurja Othurū fī hādhi lā'ata wa yawmi qiyāmati bi-sarrabtu al-mafqūd. Fa-Allāhu subḥānahu wa ta'ālā, thik. Edhe bas ti dënim që dha Allahu i shtoj dënimin e mallkimin e kinin të dhënë edhe në botën tjetër, edhe çfarë sti një keqë shpin për ta. Allahu subḥānahu wa ta'ālā ka treguar në shumë sure, për këtyre sureve gjithashtu ka në surel Hud dënimin e popujve, pasi tregon dënimin e popujve për radhë të ndu, popullët e dhuat alayhis salam, popujt Aad, popujt se thëmuhet paule sultani selam dhe musa musa selam me faraon me ushtrinë e vet, por para t'i dërgon Allah subhanahu te ala në botë. Ato u lojmë ndëruar, po kësajalikh adhu rabbika idha akhadha alqura wa huwa zalim. Duke shtuar dënimin e Zotit tënd kur ai i dënon popujt që janë lëzor, inna akhadha huwa limshidid. Dënimi i tij është dërmshëm dhe i fortë. Inna fi zalika la'ayatan limen khafa adab alakhirah. Në këto, në këto dhe histori që të lorë Allahu Subhanatari, në këtërgurë Allahu pa qëllit, në këtërgurë që pesimtari të shikojnë më në të histori dhe, më dhështinë Allahu kuqinë e ti të pa fundme, për të shkatorua ata që e kundështojnë ata, që ti të mos jeshë si ta. <tot> <tot> <tot> ajet, <tot> në këtër që përmonën ka argument të ata që kanë, kanë prikë dhenimin aheret, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Se përfundimi i denim së dry nga e është b'deka, mëse përfundimi i denimit a hiretit nuk të nëtë gëziston. Përfundimi i denimit a hiretit nuk të gëziston. Për tota, në këto ka argumente pra táj që ka frikë që dënimin e a hiretit dhe e li ka jo më më gjhomën l'ahur nësë u dhe e li ka jo më më shkut. Ajo është në ditë në të cilën do gumëllonë dhë njëzit dhe është në ditë në dhëtë, në të cilën do të ketë d وما نؤخرهم الا لاجل ممدود انما الله سبحانه وتعالى ذا ترجون فوشين التي نهي القرانه فيه سي شيء كي كون ton neriu che do vini dit ku atje do jet me vërtet dëmin me rëf kundër atyre që kundër Allahu subhanahu wa taala tot وما نؤخرهم الا لاجل ممدود duke qenë po ne m'ta fëdim se për për një kohë të taktuar që ka taktuar louso panu ka jom ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idni atë dhjithë kur të dhji, kur të dhji këtë dhji, së fështë Allahu s.w.t. askus nuk ka për të fordhë pa lejnë në ti, më ndohë të shëgjitë në gjukimit, kur të dhji të gjithë e kërjesën dhe dhërë përë Allahu s.w.t. më ndë pak një gjash miliardë. Atë gjash të dhji të dhji të miliardë, Allahu a alam, Allahu a dhji të të dhë dhihë, lakuric, për të zba, atër, të ziha, dhe dhji të ziha, dhe dhji të ziha, të rrinë 50.000 dhjenë duke pritur, e me gjithë këtë, asë kushur përqetë. Dhe finjë moment kër dhja babë subhanët të ale, kër të gjithuan në me njëzë, gjithë heshtje. Gjithë heshtje. A përfetorënë të se shpa madhështje e shtë ditë. Shpa madhështje e ka të në i dite, dhe të regonë në më thëmë madhësinë në loë, subhanët të ale, së shirë e si fahtë për në. Shemujtë të në sh ti sa shëmuj po të komtuar të mërtetëm edhe se shka mëndjetarët fitimtari ishe i cili mërë mësim për tjereve kurse, kurse mendelejt ishe i që mërë mësim për vetës ti dhe të sa i që mërë mësim për vetës ti dhe më thënë që ra në grob dhe kur të re në grob mështë tjere të varimu të nësaj kemi një qështë tjetër ka rënd dhe kort të gjithë muslimarët si kurse dhe të gjithë besentaret e beveqe qellore që Allahu subhanehu te qanotani të në për tava. Ka të kushtojnë vëzhgim. Ato më, toj dhe e ka treguar shehën e thënë në natën e mëzhmund për ta. Ka treguar që gjith gjithë momentet kanë momentet domosdoshmë, çka thëjam besentaret në Allahu subhanehu te kanë kanë dëgjuar se mosi do të të gjën për çdo gjë, para syrë sepse të gjitha e besojnë që Allahu subhanehu te krijoi gjithçka e. Do normalisht besojnë që Allahus më kanë taj që fëqishën, sepse në fëqqinë e ti ka rjua është dë gjërë. Edhe gjithë e krisët Allahus madhërua, që ka kërjuar, të regojnë në fëqqinë e ti. Njërë po, në të umet, si që di në vetë dhe vetë, në më hëndë, Profesor Salimën ka të reguaj që umetën në dadë në shëtë të reguë, në shëtë të reguë, në shëtë dhjënë dhjadë dhe Kusht dhe, kus dhe jetë këmë që dhe jetë të të ta? I tha janë atë të të të të të të të të në digën rrugën të ime dhe rrugën e, shokëve të minë, qëdi dhe qësa. Bandet e, e njëzirë e në kontradit në shkëgjimin e këse fëshie, e sa Allahu subhanu ta'ala thotë, inna laha ala këllë e shëhin qëdhirë, Allahu i madhërur, kështë dhe gjërë që që qëshëmë. Këto dhe jetë, ta jetë e bësën të gjithë në se manë. Lutëm, kjo është një qështi, dhe më thënë, është qështi e rëndësishme, ka në vëj pak për për qëndërin, që të për për, që për për qëndërin, të këptoni, sepse ka rrate ku njëri ju t'i vindë dushime në mëndje, ose ku mund në dipush mund t'i hedhe dushime në lidinë në të qështje, dhe dhe shënë e vojshme që të shpjegohat në gjithë. Gjdoj gjithë, gjithë, ose më mjërë, më thënë, gjëratë në lidhje me eksistencë o nëse mund të eksistencën e tjyre duke i ndarë oto në tre loje. Në tre loje. Gjëj e parë nëse në më dhënë Gjëj e parë është ajo që është dhëmëzdojme të eksistoj. E dhëmëzdojme të eksistoj. Gjëj e gjithë është ajo që është mund dhëshme të eksistoj, por mund të eksistoj dhe mund të eksistoj. Eksistencë e saj varet nga e parë dhe gjëhet tretër është ajo që qua të pa mundur të egzistojë. Edhe, pati këshkët tretër nuk mund të qua të gjëhet, sepse ajo nuk e egziston asë gjëkomi, asë në universë, dhe asë në mendin një njërë një, të dhe shkërëm të dhe gjëhet, sepse ka dhime që është një përti në përklasë. Aji që egziston për tjetër kush është Allahu i madhëruar. është Allahu subhanu wa ta'ala, aji që egziston për omos adição também no tubo história do criacionismo. Devido à existência a criadora de mera pastietras, no paquellimsi, peçon que ato faties do que tem disso, do que tem uma j que é só paquellim no vetbete que ti crioui ato. Porque se nós do temi que gjithmon ka diçka, ka një fillim. Po para sa kush ka qen, pa diçka që ka një fillim. Po para sa çka qen, ka diçka që ka një fillim. E kjo më radhë shkon një paquellimsi që është pa fund me këto gjë do të qeshë foto. Andaj, për të ndaj për të ndaj ërsuje edhe filozove që s'ka gjithë besimtarë e kam pas të dërësuje që e kristonë në zoke. Edhe që të mëstoshme të kistojë, si përse vetë universitet të konë të të një gjeje. Gjeje që është e mundshme të kristogu shenë, jenë qita kryesët, në cilat e këtë kryurë allohë shumë përnëtare. Edhe argument që ato mund të kistojë, mund të kistojnë, është e ato në një moment për kohorë nuk i k Kur sjë gjëra e pamundur, e pamundura të ekzistojnë, është ajo gjë e cila nuk ekziston as përjashta dhe as nuk mund të ekzistojë në mendjen e njeriu. Lë të kemi për çyllim të gjërat e pamundura, për shembull, bashkimi i dy gjërave që janë në vërtetë tekullëta njëra tjetrës. Bashkimi i dy gjërave që janë në vërtetë tekullëta njëra tjetrës. Për shembull, yeta dhe vdekja. Çfarë është vdekja? Vdekja është largim një jetës, dhe jetë është mos e gistën për e vdekes. Shriftojën dhëtë mundër ta. Nëse gjistëton njëra, së mund të gjistën tjetëra, dhe nëse gjistëton tjetëra, mund të gjistën njëra. Pandaj bashkim i tyhërë të gjërëve që quatë? Quatë e pa mundër. Bashkim i tyhërë të gjërëve quatë e pa mundër. Gjithashtu, fa për shamur, Jeta edhe rdekete. Jeta e, rdeket. e kundeta rdekes. A mundë bashkot jeta edhe rdekete? Kjo është e pamundër. pa mundur. Pa rësut se përse të dyja, në me dhe me dhe me dhe me dhe me dhe me dhe, realitet i shdojnjës për tyhre të dyjave e kundeta e athë që është jetra. Në me dhe me dhe jetët do tëtë të, mos më më rdeket. Kusë rdeket do tëtë të të, mos më jetu. Kjo e s'ka si të bashkot të dyja. Përshë mund shumë më tjetër kemi e bardhe dhe e zezën. A ka mund të shë një gjithë e bardhe dhe e zezën në të njëti moment? Kjo është e pamundrë. Kjo është e pamundrë. Kjo është e pamundrë pa të existoj, pa dhe pamundrë përfytërojët mundin një një jutë një egzistencë të tijë. Prandaj, në më dhëmë tuk e minë qështë, në, në më të qështë tijë parërëthani për kërtuar qështë imbërës tij Po bëni harasim bazë mund të thësh që fakti është i vështirë, por është çështë dobigjë me njohjen e saj, sepse mundi diu shejtani njeriu dhe i vitë bezse, një dhe më këtë të gjera. Ne themi që Allahu subhanahu wa taala është për çdo gjë i kuqishëm. Po për kjo është e vërtetë. Prandaj disa, më vonë njerëz kanë thënë, po e pamundura a hyn në pishinë Allahu më veruar apo jo. Ku është pyetja që tiin e kanë bërë atë? Mandu Ma Shigmini te Bonne, po më kërkon, e krijon e krijon një kusht që është çfarë kemi pëshëruar tani pamundura. Edhe realiteti i të cilën ka trajtuar dietarët si Sheikhul Islam ibn Taymiyah ndër tjerë është që pamundura nuk është zgjë. Nuk është zgjë që të thuhet a ka mundi ta krijojë Allahu apo jo. Sepse nuk mund të ekzistojë as po jashta dhe as nuk përfituohet. Donë të thënë, si më thënë zgjëja, a ka mundi Zoti ta krijojë zgjën? Azih është zgjedh. Çfarë mund të krijosh asaj? E çka? Përndaj dhe disa domethënë work-nga fol për të çështet që kanë ka dhënë shumë thel, disa kanë thënë Allah ka mundë ta krijojë, disa kanë thënë nuk ka mundë të, të krijojë dhe ta, ça domethënë i futëm secilit Allah në në në çësofake, ku ze disa të tjerë mund të qin Allah më bërojë. Ji por lethe është që e pamundura nuk, nuk mund të jetë. E pamundura nuk qëhet gjë. Në kohë që në e dhe pora nërtuat, Allahur është të vujqishën për shdoj gjë. Edhe gjëja është aje që shë mundshme të eksistojnë. Edhe pse nuk e kësiston? Kurse e pa mundura, nuk qëhet gjë. Si për shëmur, bashkimit bardit në dhe dhe. Sëpse gjë e fele gjë, pjala gjë do të pot eksistenca e diçka e në. Gjë, do të potë eksistenca e tishkaja. Kjo eksistenc mund të jetë në univers, ose mund të përfytyroj mundja eksistenca në këse gjeje. Këtë pa mundur, a mund të përfytyroj do të mundja? Se përfytyroj nuk. Nuk mund të përfytyroj do të. Por të rësuja nuk kjo të gjeje. Asë nuk është gjeje. Eshtë asëgjeje. Dhe asëgjeje nuk kemi neboj të pyresim, a ka mund të da kërjo e mahu asëgjën a kërjo. Por është çështja që është është pak e vështirë vetënisht, por kemi një çështje tjetër gjithashtu që është çështje e rëndësishme në të cilën kanë humbur shumë grupe njerëzish. Dhe është e rëndësishme për tu trajtuar paraose sepse ka të bëjë me çështjen e kafirit. Ne themi që Allahu subhanahu wa taala jep futjeshëm për çdo gjë. Dhe Edhe në besimin e ehli sunnete dhe xhamatit është që Allahu subhanahu wa taala ka krijuar çdo gjë. Ka krijuar universit, qit, tokën, njerëzit, ka krijuar edhe dhebër dhe njerëzit. Ka krijuar edhe dhebër dhe njerëzit. Të përsa Allahu Subhanahu Wa Ta'ala thëtë në Kur'an, «O Allahum thalat dhafum, Allah t'a amelun». Djetarët, kanë dy mendime në shkëgjim në këtja jetit, dhe të dyja mendimet bashkohen në pikën që Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, të përtime e jitë dhe mëndë që Allahu Kullu ka krijuar juve, dhe ato që punon ju ose idhujtuen, të cilët i kanë krijuar ju. Nëse ti gjosh, Allahu subhe rana ta i thon mushrikëve, Allahu do të krijoj juve dhe idhujtuaj, ju që ka punuar me dorë, kush ka punuar me dorë idhujt. Njerëzit, në megjithë të Allahut, Allahu do të krijohet. Ne kërrisim ti, për këtë dhomë është çështë shumë e rëndësishme për të kuptuar, sepse në këtë gjë kanë humbur shumë grupe njerëzish, pandej dhe Mu'tazilet që është një grup i humbur thon që Allahu subhanahu wa taala më çrua të kuptojtë çështjen, tonë që Allahu nuk ka fuqi të krijojë vepra të njerëzve. Prandaj mund të shumë të dishmë gjëndë të çështje. Sa shikoj, sa bëmi çështjen e fuqisë Allahu subhanahu wa taala, dhe ne po themi të ashi që Allahu ka fuqinë të bëjë çdo gjë. Ndërkohë që na në dalin disa njerëz të thonë që Allahu s'ka fuqinë të bëjë çdo gjë. Sepse nuk arrin të kuptojnë dot të më çështjen. Që Allahu subhanahu wa taala ka krijuar krijesat për të krijuar veprat e tyre. Gjithashtu transmeton Imam Buhariu në librin e tij Halqo'l-A'mal wal-'Ibad krijimi i veprave të robërve, ka shkruar një libër të veçantë vetëm për të çështjen e Buhariut, në të cilin thekson një hadith të saktë në Profetin sallallahu alaihi wasallam që thotë: Inna Allah salihun, inna Allah khaliqu kulli sani'in wa sun'atuh. Allah ka krijuar çdo çdo qëllues dhe veprën e tij ose çdo prodhues dhe prodhimin e tij që ka vequr ai. Për sa dinë sa dihet ose faktorët dietarë. Këto janë dy argumente, nuk janë të vetmet argumente, ka dhe shumë argumente të tjera që thërgojnë që Allah subhanahu wa taala është si krijuës i çdo gjëje dhe është krijuës dhe i si veprave të njerëzve. Duhet të shpjegojmë diçka. Që ta kuptojmë, çeshtë duhet duhet të kuptojmë një gjë. Kur themi që Allah subhanahu wa taala është krijuës i veprave të njerëzve, nuk kemi për qëllim që Allahu është veprues i veprave të njerëzve. Mos e harroni këtë gjë. Prandaj nëse themi që njeriu falet, agjeron ose njeriu bën vepra të çija, vepruse të veprës është njeriu, jo Allahu subhanahu wa taala. Kto lutë gjëje duhet të gjë, kuptojë njeriu. Domethën veprën e njeriu, vepra e njëjë që bën njeriu namazi është vepra e tij, edhe rezultati i veprës Allahu. Domethën krija e Allahut, është krija e Allahut, edhe vepra e njerit. Kto lutë bëshkimin e kuptuar do të duhet të humbra. A ndajëh humbën të çështja. Realiteti është një gjë shumë e thjeshtë. Vetëm duhet pak përqendrim, por çështja do të thonë që nuk është pa mundësi për të kuptuar. Allah subhanahu wa taala ka krijuar çdo gjë. Dhe edhe Allahu dhe u krijon gjërat në, në forma ndryshme. Dhe një prej formave që ne nuk johim ne, do të thonë që shumë e njohur të njerëzit është që Allahu krijon disa gjëra me anë të disa gjërave tjera krijuar çka që mund çkaqe të tjera për shembull Allah subhanahu wa taala ka ënjëzësi si krijon një njeri lloj motorë duke bashkuar bashkë mashingull në themel lini për tikmi a du zonë nit po do të krijojë ty si të pirësh babajt dhe nëna kush e krijoi si zy tëre Allahu i mëdhenë nuk çëshet tjetër ne themi që Allah subhanahu wa taala ka është krijues i barit bari nga sëmin tashiu Po nuk është është shirë toka edhe ushimi që mërë bari në toka. A mund të kriot bari? Kush është kriot si barit? Allahu e më veruat. Kush është shkashin më të cilëve Allahu kriot i barit? Ui, toka dhe ushimi që edhe të tjera shkashin. Dhe më tënë Allahu subhanu e ta'ala i kriot disa gjera, ose shumë gjera, më të disa gjera dhe tjera. Kërë që dhe në themi që Allahu subhanu e ta'ala i kriot vebët e njerëzë, më të njer pse Allahu më dhëruar i dhëruar njerëz kuqi për dëpëruar edhe dëshire edhe fuqia dhe dëshira të kush ka krijuar kush e ka krijuar fuqinë dhe dëshirën e njëi kush e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala kështu që ai që ka krijuar këtë kontrollon gjithë të kiaj sepse Allahu më dhëruar krijon gjërat më anë të shkaqeve prandaj Allahu subhanahu wa taala është krijues i vepave të njerëzve dhe njerëz i vepojnë me to kjo është domosdoshmërisht shumë e rëndësishme sepse nga moskutimi i saj disa gjuhë thua arritën të thonë që njeriu është detyruar. Është Allahu i tubu padensi njeriu dhe ka detyruar të njeriu është si gjetja të cilën ne çonë ja herën na të doj. Allahu që i thotë i bën padresë njeriu e detyrohet të veprojë disa vepra që njeriu nuk do të veprojë bon ja ato edhe pastaj u gjenë për të shfaqur se çfarë mund të bëjë. Por e detyrohet, ja sepse nuk e kuptuan idenë që Allahu subhanuhu teaj është krijuesi gjithçka e Edhe në të njëjtën kohë njeriu e vepron të vetë që ka krijuar Allahu subhanuhu te, sepse Allahu i mëdhëruar i krijon gjërat me shkajze. Nuk e di sa e qartë është kjo çështje, domethënë është edhe shumë e rëndësishme, është një nga pikat më kyçe për të kuptuar çështën e Kaderit dhe ta ka të bëjmë muçin Allahu i mëdhëruar. Prandaj dhe nëse mali mund të kemi përmendur edhe gjë në msimet tona, që Imam Ahmedi ka thënë, Kaderi është quçia e Allahut dhe në naqili kur ata dëgjuan ti, po gjuha butëta dhe momentin kafën, kjo tregon që Imam Ahmedi ka qenë një shumë shumë shum i ditur. Se më të vërtet, kur ti je i sigurt që Allahu është i fuqishëm, atëherë po të pavu akademi ti të treguam ne. Nëse momenti e pa kur ti dëshon të fuqi Allahut, atëherë po të shkruan dianas do pozamentas. Duke thënë që Allahu subhanallahu te nuk ka fuqi ta krijojë ose Allahu dëturon njeriu. Nuk ka që Allahu subhanallahu te është i fuqishëm sa nuk ka mëtotë të krijojë njeriu. Allahu i dron, domthonë, i, i krijon një dëshirë mundim për të dëshëruar djallën ose vajzën, i jep nevojën dhe rrugën e tij vetë. Edhe krijuesi këtyre vepra është gjithasht Allahu subhanuhu teala dhe vetë është një. Sigurisht Allahu po i madhëruar ka krijuar tek njeriu gjurin e tij. A mund të kushtojë një gjurësh Allahut, një gjurë njeriu, por krijuesi se kush është? Të të Allah madhërur, dhe dhe dhe në Allahu i madhëruar, kjo janë veprat e njerëzve. Atëherë kaç domthonë, fatisht ka ngjërë diçka tjetër Visa, konga, do të disa kohë ka në televizion. Mirë. Edhem diçka tjetër do t'rregoj një çështë tjetër, mos e patyrë që janë shumë apo kemi një, një hadith që transmeton transmeton tipane saq të Imam Buhariut, edhe më saq votot të ustimit nga Buhari radiullahu musul- profeti sallallahu alajkum ka thënë, një person nuk ka bërë kurmi kur. Edhe i tha familjes së tij kur të vdes, mos digjni trupin tim mërën mërë i hidenin gjusëmë, hirët hidenin hirë, hirë, tokë, gjusëmë shkëndanin dhe. Se nëse ka fuqia Allah subhanët që të mërinjë gjallë mua, do, me, do të dënëoj atëm i dënimi s'ka dënua asë në tjetër, shumënën hadithë, do të dënëoj atëm, nuk atëmë vetële vetë, ka të në të transmiturësisë, dhe dhe për të nga rgojën e fele unë, të në nërë qëtë. Allah në në në dënimi gjallës. Kanë fri se do të të dënojnë atë Allah me dënin që dënur, s'ka dënurë e asë njën këtë botë. Edhe kur diqë, dhe puan dhe të të të që që fa. Atëherë Allah, atë Allah subhanë të talë urdëroj të tokët, urdëroj dhe dedin dhe ndorën atët që këshën marë, e bashkojë Allah subhanë të talë trupën e ti dhe rinjallën, dhe, dhe i potë, ti personi, që parë të shtiu që veproj dhe të gjë. I do të da Allah me shtiu të vepro e da në të dëmibjat. E dhe Allahu Subhanu wa ta'ale a faljë i rahmat. Tëtë që e këllisa minut e imi e këllë hadit, e shë hadith më të watë, dhe urejnë që ka transmitohi një më shumë atë sahabë, më të shumë atë të abilinë, në shumë atë të shumë të transmitimit dhe është, dhe me dhe në në në në në në cik burt, hadithi sa. Tëtë që e këllisa minut e imi e, këllë burë, dyshoj, dhe në në në ose nuk e njohu kushin Allah subhanu wa ta ta'ala që kishte për të rinjadur birin e ademi nëse do të digjeshë do të një tha më dhigj, nëse me ndonëtë që po të digjeshë do të rinjadur do të Allah subhanu wa ta ta'ala me gjithë të të Allah subhanu wa ta ta'ala e fali gjunafe për shkaj të frikës që kishte do më kuj besimin ti që kishte që Allah subhanu wa ta ta'ala i donon njërzit Edhe i ngjollit dënon, edhe kishte frikë për për këtë gjëje, ky ishte ai që ndërgrizoi te Allahu subhanuhu teala ti çfutonte pandemive ditë për herës. Megjithasai bën të vepër ka të keqe. Thoshem gjithashtu që, që ka rënë takur diz si muslimanëve që këto lloj fiale, ose këto vepra është kuptot dhe nga fjalë. I bëftin që, që ishte Allah të të një Allahu subhanuhu teala ia falti gjuna për shkak se bën një punë më shumë madh që ishte frikën nga Allahu te di në gjithë nuk ishe mërë punë përja të bëja përbara. Kështu që njeriu do të këtë kujdes që mos blirë një gjunahat e tila pa e kuptuar, do ka muhur atë që është do mëzdoshme, është një pregjerët, më të do mëzdoshme të feqet njëfët që Allah, Suhanu, kare shë për të pëqishëm. E me gjithë të do të të të frikë në dëmin një ti. Gjërë e fundët është kje përës Principt vetë shtyn që ti bësh padrejti njerëzve, kujto gjithmonë gjithmonë pëlqen Allahu subhanuhu teala që është me ty dhe në pëlqimin e tij. Kur ta kujtosh këtë gjë, atëherë ke qoftë larguar një dëno, mërenë Allahu subhanuhu teala. Sa sëtodna isë radhanu sa tot, ka që ni prishon vetë profetit sallallahu alaihi wasallam tregtar, tregtonte në pasurinë e tij disa njerëz të pierë. Për këtë Rrugës i dhe një person, hajdu të dhe, i thotë të rasë. I thotë a i, nëse jë ja, hajdu të merë pasurinë edhe me lerë dikjë, i thotë mar, thot po a thot i, dhe ndo të dhasë, pasurinë e kam margjët margjë, po du të dhasë tjo. I thotë e po mirë, dhe të të më lerë e të thakë 4-4. E këj thotë ishë njëri të voçëm, njohër për të voçëmerinë të i, të me të rëtë në landë. Edhe atëherë ku dhe të bale, nëse � Dhe të lutë është Allah, subhanë talë edhe i tëtë, ja vëdhut, ja edhe në arshë i majhjit, ja të amën i majhjit, dhe të o ti që i dobës të arët, o së mdues, po së duesht i arësit të narët, o ti që i vekon qëpa të të shirohsh, nësë elu ke bërënzi, bërënzi kelle në i lajë ura. Të kër, të lutëm ty, të lutëm ty, me kuqin tënde që nuk, nuk, nuk mund të arrihet. Të të lutëm, Obimulk e kelle di jo, N.J., obimuri kelle di mele e arkana arshin. Qithë është e lukën ty, dhe dhe me bushtendin tënë të madhë, të kërkojë ty me dritën arshët të të, të nërgosh të keshen e ti hajdute. I të të pasaj, jamu rritë u e rritë, jamu rritë u e rritë, jamu rritë u e rritë, të të të ndihmuës në tihmuës në tihmuës në tihmuës në tihmuës në tihmuës në tihmuës në tihmuës në tihmuës në tihmuës. Po i thretin personi thotë ngrihu. Kur shikoi se kishte ardhur një kalorës, se ka të gjata treguar të thonë, i thretën dërgues në botë, nëpër livuin e tij, tot vjen një kalorës e dëngjuar me hesht, pajgutët e vajtë, ai thotë ngrihu, se do polija Allah do ashta. Ai thotë pusheti, ai thotë një moment për qytullin e qarë, erdha për të sport të shkotuar ty mbas e Allahu haruta dëgjoi këto fjalë. Pandaj u glezër Nëse fëshia jote të shtimë, që të bësh për tërësin njëzë, ku të, të gjithë në fëshia lëllohë të më nëpërë që të një në nëshka. Dhe ki e frikë atë ku të gjithë jeshë. Fala o shkollejmë në në njëtë gjithë.